Rugăciunea a 41-a pentru intrarea în oceanul iubirii și bucuriei. Aleluia, tată Ceresc, te iubim, te slăvim și îți mulțumim, fiindcă smerita cu de tare și cunoașterea de sine, prin cunoașterea cu faptele cele ziditoare de suflet ne dat, puterea de a face am aflat. Cu rugăciuni, slujbe sfinte, imnuri făcute cu credință, nădejde și iubire, în cugetul nostru smerit, ca într-un templu de azur ai intrat, În sufletul nostru un rai ai creat și ai luminat un cer nou în noi. Pentru noi ai covorât și ai așezat, prin el cu gândul am zburat, Steaua noastră cu îngeri ne -a iar sensul nostru de a fi, de a ne ruga l-am aflat. Aleluia, ce să iubim, te săbim și îți mulțumim, fiindcă prin smerita cugetare și cunoașterea de sine, intrând în noi înșine, te-am contemplat în inimă, în locul cel sfânt, în fața ta, conștiința noastră neîntrerupta stat. Sufletul nostru prin liturgia înțelegătoare sau conștientă, tot neamul, toată țara și pe noi înșine, ție, ți le-am închinat. Prin puterea jertfei Domnului Isus Hristos de toate ale lumii ne-ai curățat și separat. Prin oceanul iubirii și al bucuriei, cu alipile luminii ne-ai purtat. Aleluia, Tată, ce te iubim, te slăvim și îți mulțumim, fiindcă smerenia ceantului Hristos în sufletul nostru ai la Lacrimile de umilință, ca pe niște mărgăritare de preț în rugăciuni, imnuri și fapte de zdire sufletească le schimbat. Inima plină de senenătate adusă de Duhul Înțelegerii, ochii vederii tainelor și-a deschis, cunoașterea măsurilor noastre ne-a luminat, fiindcă visteriile iubirii ne-a dat și să lași în inima noastră a aflat.